До батька підходить син і просить: "Тату, у школі збирають гроші в допомогу голодуючим у Гваделупі. Дай гривню, будь ласка". "Синку, відповідає тато. У Гваделупі немає голодуючих. Там збирають два врожаї в рік. Там чудесний клімат". Наступного дня син знову приходить до батька у школі збирають гроші в допомогу Компартії Гваделупи. <ріст> Батько дає синові дві гривні. А чому дві тато, адже збирають по гривні? Бери, синку, бо якщо у Гваделупі є Компартія, то там є і голодаючі.